Spoilervarning! Vi förstör allt! Trevlig tisdag, kära återkommande lyssnare. Och kära tillfälligt förbipasserande. Här så är vi bolleninfuserade och kan knappt andas. Men Icke ska ju det hindra oss från att bringa dig din veckoliga dos av spoilervarning. Min han? min san. Ja... Man, man tar ofta för givet att det är skönt och behagligt att andas. Mm, det stämmer. Mm. Det stämmer. Jag kan tyvärr inte empatisera fullständigt. Jag, jag har inte sån här allergi. No, men du har väl i alla fall någon erfarenhet med att det... Av att inte få luft? Jo, det har jag. Jo, no, men dina klienter har ju speciella önskemål ibland. Men i alla fall... Precis. Att... Jag ska göra mitt bästa. Om ni hör en massa mm. flämtningar och pipande ljud så är det jag som förhoppningsvis är på sista versen. är lite tur så har ni en helt ny och förhoppningsvis mer kompetent programlärare nästa vecka. Uh, men tills dess så kan ni ju skicka era lyckönskningar om att jag äntligen får draga hädan till triggervarning.gmail.com Och vill ni framföra? Korta och koncisa? Uh, sorgeord så kan ni skriva in på twitter mm. och alla vidare kondoleanser kan ju som vanligt lämnas in på vår facebook-sida där trafiken är ändlös fan vad det piper mm. ah. men, mm. från en dödsrossling till en annan the death of Stalin ja, det var en, det var en åsnebrygga min han i try. Ja. Yeah. Ja. Jo. Uh, mm. Det var Ska en du? film. Det var ju det. Vi såg ja. den till och med. Ja, vi gjorde det med våra ögon. Ja, just så. Mm. Vad duktiga var på det här efter <laughs> Jag tycker. många avsnitt. Du, vi, vi har nu lärt oss hur man gör en, en objektiv <skratt> filmrecension. Mm. Jo. Mm. Men, ja det här, det här var en, en, en film som jag redan en, en längre tid sen så så trailern på och, och så, så det väckte min det genast mitt intresse In, inte minst så att säga, i de, det de, så att säga, namntunga ansamlingen eh, ja alltså det här var ju en film som jag tänkte var Uh, eller man, man fick ju som smaken man fick i munnen var ju som något av en Cohen-bröderna Light kanske uh, mm. någon sån här liksom lite källmhistorisk uh, återspegling av Stalin då, eller någonting ja. uh, men det här var ju tyvärr en av de här uh, situationerna där trailen porträtterar filmen för någonting helt annat än det, det egentligen var Precis, ja, och det, det är så sant. Nu så borde det nog vara bekant att jag och möjligen också Fagre Nikolaj, inte ska jag väl jag sätta ord i hans spotska mun, äh, är något av, av, ingenting om inte kritiska till moderna trailers. Det, mm -hmm. den, den traditionella trailern säger ju att, man. Du behöver förmodligen inte ha gått och se filmen. För de har ju redan visat de bästa vita i den exakta ordningsföljden de kör i filmen i rad efter varann. Exempelvis mm. blir det just i någon film där man undrar att de personerna. Eller vad du får dem tag i mördan och de visar i princip särna som svarar på de stora frågorna där. Mm. Uh, så i sådana fall så är det ju som att ja nej, nu är det bara idiotiskt för ni ger liksom för mycket grejer här att den vanliga äh, tanken som kommer moderna biobesökares mun som kanske inte liksom riktigt har funderat över sådana här grejer så är det att det var konstigt, det kändes som jag visste hela tiden när filmen skulle gå liksom jag, jag visste kanske den ja. skulle sluta ja, men no shit för du fick ju liksom den korta versionen i några två minuter trailern du såg för Träväck och sen Mm. Men den här filmen, och det är inte den enda filmen som har gjort så här, men den här filmen så är nu uh, på den senaste tiden den främsta av filmen då som har gjort det här. Den här ärkesynden som är till och med ännu värre än att förstöra hela filmen och plotten uh, i med failen mm. Och det är det att du lurar ju i princip biobesökarna att hej. Ja. Så här i den här filmen. Och den är mm. alltså, inte alls så. Inte Ja, ja, För att ja den här, det är så sant. Ja, den här trailen så utlovar en ganska som så här. Äh, ska vi säga snabb. Lite som så här. Catchy fyndig film. Äh, men, ja. mm. men i själva verket så är The Death of Stalin. En ganska långsam. Ganska introspektiv. Och. Äh, jag skulle säga ganska ärlig äh, återspegling av hur det i princip kunde ha varit efter Stalins död. Nu är ju den här också något av en nidberättelse förstås och liksom drivet mm. i sin spets. Men, men det är inte en sån här, vad vi på engelska kallar för en gutbuster. Att det är inte liksom att du sitter och skrattar så du gratar och det är inte liksom, jag tror det är det här tempot som kanske döder den mer mm. än någonting annat. Men i vilka ja. fall som helst att den trailern är otroligt missvisande. Det är inte alls. Ja. Det här. Så, det äh, filmen har det. nog många andra problem men bara, man kommer redan mm. från början in med en förväntning som sen visade sig inte alls infrias eller ens stämma. Ja, exakt. Ja, det det, det, alltså, det var en tråkigt för jag tyckte att samtidigt så de, de här humoristiska inslagena mm. som den här filmen hade så jag tyckte att vissa av dem så tyckte jag att det de funkar också sen när man såg dem i själva liksom filmen som helhet mm. men, men sen var det andra som jag tyckte att när de sattes in i kontexten så tyckte jag att då, de var inte lika liksom slagkraftiga mm. sen som jag tycker att den här trailern igen en, liksom, för det fram mm. att, att det, det fanns många saker där på ett sätt som var just som kanske det, här, det, det absurda i, i den här jag tror jag, i de här vad jag säga, principerna som drev det här det här centrala liksom, kommittén mm. som den här filmen ju då följer, följer med mm. och, och deras, deras att jag, försök att då, samla makt åt sig för att då på en enskilda håll för att då komma fram till att den som egentligen blir den, den, den så att säga efterträdaren till, till Stalin. Uh, och, och, och, där, och det var ju ett, tyckte jag, liksom den där hela vad jag säga, den abs, där absurda så. Det, det fick en mycket mer vad ska jag säga, melankolisk ton uh, för uh, mig, åtminstone. Alltså no, no, nu. Jag visste ju inte tills äh, efter att ha sett filmen men den är ju baserad äh, på en fransk grafisk novell La Maud jo, de Stalin precis. Precis. Äh, äh, och äh, eftersom jag inte läst den så kan jag inte säga hur trogen den är äh, kanske är den väldigt ja, trogen är... men mm. äh, jag tror till exempel att äh, till exempel jag skulle säga att den första kvarten av filmen Mm -hmm. Så var jag helt med att jag tyckte att ja. okay, det här är en jättebra premiss. Liksom, det här är jättebra idé. Det här kan bli som liksom kul och intressant som helst. Ja. Uh, men jag tror de kanske gjorde fel att de fokuserade lite för mycket på som så här tekniska detaljer kring just den här kommittén. Om man som så noga måste ja. skildra vissa saker. Jag tycker det roliga var ju kanske den här stalin som rådde. Så här. Mm. Att liksom alla var på nålar, liksom det fanns att prata ja. av honom överallt att alla skulle yeah. bli misstänkta och rapporterade där. Uh, att jag menar, jag tyckte att det här var ju det som var roligt och kanske lite intressant. Men att plötsligt mm. så följer vi liksom bara uh, Stefano och liksom, uh, liksom Beal och liksom var okay. andra yeah. uh, och att, Ja. Jag, jag tror att liksom även om det här är en film. Alltså vi kan säkert diskutera det med Skådespänna sen. Att jo, jag tyckte precis. att alla gjorde liksom sitt jobb. Och att ingen av de här rollprestationerna kändes som att de stod ut. Eller var jättedåliga eller någonting. Nej. Men det blev som att till sist så blev det bara väldigt mycket av samma sak. Att den här... Mm. Den här Filmen jag kanske sig själv den här björntjänsten att liksom för pät nog alla specifik. Att jag tycker yeah. att de man ska ha gjort en sån här, för det är ju politisk satir. Det är ju liksom det i högsta grad. Att jag säger riktigt, den här satiren fanns mig riktigt där. För det fanns som är inte så, så mycket clever där. att um, Jag tror på något vis den här, uh, skulle jag säga... Att få vara med i kontrollrummet liksom till världens mm. undergång på något vis. Det är alltid ett intressant koncept. Ja. Jag börjar ju tänka på den här gamla liksom Dr. Strangelov. Um, Precis. Uh, men jag tror att liksom, den här filmen hade inte som egentligen så mycket historia berätta. Liksom man tog som fakta. Mm -hmm. Och sen så sa väl de här karaktärerna då. Liksom en massa i guess. Roliga saker och sen så mm. var de väl kanske lite okaraktäristiskt liksom småaktiga och barnsliga. Då. Äh, men direkt mm. som inte riktigt till att hålla upp filmen eller mitt intresse. Att yeah. jag, till exempel den här filmen att det fanns ett show där jag, minst liksom fem minuter där jag sov. Liksom, inte nödvändigtvis så att filmen var tråkig. Uh, men från det här tempot, liksom, någonstans i mitten blev så överjävligt långsamt. Att ja. man, man liksom, jag vet inte. Och det kändes som att jag hade inte missade någonting när jag liksom får upp ögonen mm. igen. Liksom, det var nu inte en direkt reaktion på den här filmen. Det var bara det att uh, jag var på grund av personliggångsen. Det här var väldigt trött den dagen. Men, ja. Mm. Uh, men liksom den här filmen så gjorde verkligen ingenting för att hålla mig vaken. Men det är sant fast, den, den stannar upp. Mm. Som du sa, efter, den, den första akten. Mm. Jag, håller, jag håller med, den var, den var riktigt bra. För jag tycker att den inledande konserten mm. och, och den här vad ska jag säga, paniken där det det att liksom, det har inte spelats in det här. Mm. Och, nu, och nu vill Stalin själv ha en en inbanning av det här och så måste allt, alla samlas in och man tar in folk från gatan för att fylla publiken mm. på nytt. Att, att jag tyckte att det var det var det var liksom bra om man på en sätt tyckte att man porträtterar också det där det fanns faktiskt den här liksom oron där. Mm. Bland det här så att säga människorna som som var de små myrorna egentligen. Mm. Medan sen och sen då klart Stalins död då passligt vad ska man säga icke glamorös och, och, och så vidare så tycker jag att det, det funkar det funkar liksom bra och den här början av det här myglande mm. som den här Simon Russell Beals då som porträtterar Lavrenti Beria mm. som då var vad han nu huruvudet för, för den här underrättelse tjänsten. No, han var princip, ju säker med en Han, ja, no. han ja. var ju i princip chef för, uh, för säkerheten och underrättelse i Sovjet. Ja. Ja. Så, så liksom när man börjar se hur mm. hur hans det här direkta liksom, myglande eller det här försöker liksom stärka sina egna positioner att det liksom det, det fanns inte som en en, en, en sekunds liksom paus för att andas där. Mm. Och jag tycker att det gjorde de liksom bra och det bra. Den, den där paniken som uppstod just när de märkte att, att, så att, säga, att han är inte här mera. Mm. Men, men, efter, men efter det, när det började sätta mer fokus på den här centrala kommittén. Mm. Med dess medlemmar. Mm. Så tyckte jag att den, den, den körde nästan som in i en vägg. Den, men den det blev bara som när den kom till andra akten men det blev bara som samma grej hela tiden det var liksom klocka ja. gubbar i liksom små rum som mm. stod och var paranoida mm. att, och liksom den här Precis. dialogen eller liksom det här utspelet hela var inte som så engagerande att man skulle som riktigt hålla upp att till exempel mm. okej, okay, det, det blir väl nu äh, nästan lite undvikligt att man måste ha alla andra skådespelare Um, mm -hmm. Steve Buscemi, uh, som är en skådespelare som jag gillar att uppskatta, uh, yeah. så han gjorde en bra prestation, men uh, det var en väldigt Steve Buscemi-roll, inte säga yeah. till exempel så stor skillnad på hans tolkning av Nikita Khrushchev och till exempel mm -hmm. Nicky Thompson från Boardwalk Empire. Ja. Yeah. Att liksom den här karaktären som har en väldigt stor drivkraft och politisk myglar fram det han vill ha. Att naturligtvis är de inte jämförbara från liksom en ren narrativ- eller karaktärsdriven standpoint. Men liksom det var som Steve Buscemi. Så det är liksom lite svårt ja. att... Um, jag, jag, kunde inte, jag, jag kunde bara säga Steve Buscemi. Jag kunde inte säga Krushchev. Um, ja, ja, precis. Mm. Ja. Uh, vad liksom gällande då Simon Russell Beale som ärligt min mening var den överlägst starkaste skådespelaren i den här filmen uh, ja, alltså jag tycker inte att jag skulle säga specifikt men jag tycker att hans karaktär fick, mm. kändes att ja, den fick mest ska vi säga kött på benen egentligen ja men, men alltså han alltså jag, jag tycker bara att han gick genom spektrumet alltså, liksom han var ja. Han var så bra, liksom var, ska vi säga, grym och hänsynslös ja. men samtidigt väldigt ja. känslig och liksom, uh, emotionell. Och jag ja. att han, han, man såg faktiskt att hur hans talanger kom till sin rätt i den här rollen. Um, ja. Vad gäller alla andra, alltså sen fast det typ resten. I något mm. så var man som att, oj, oh, där är Michael Palin. Och att, ja, <laughs> ja, precis. Och han var ju liksom slav Molotov. Mm. Uh, att... Jag, jag kan liksom inte riktigt... Jag, jag kan inte riktigt säga någonting annat, för det kändes som att det var i princip Bill och Bucemi som liksom fäktades med kukan och sen i något skäde liksom kom resten in. Ja, och så var ju då så att Jeffrey Tambor som spelade den här... <skratt> uh, vad var det? Malenko. Ja, Jörgi Malen Malenko som, som ju i princip var den här marionetten Jo, men, som, men, som, som, han ju försökte som... vinna hans gunst. Jo, men han gick ju typ bara runt och liksom äh, ville var, typ var ingenting, men som... kockblockade alla. Så, ja. så de gjorde som Precis. igen bara liksom samma sak om man med tyckte jag. Ja, ja. Och, och, och jag måste säga att sen jag tycker att till exempel no, alltså Paul Whitehouse gillar jag från, mm. från The Fast Show. Mm. Han, han, han spelar Fantasy nu, Jag vet inte han spelar den han, han var en av, en av de här som hörde till den här komiteen, <laughs> Klart, men jag kommer inte ihåg vilken av de här. Han var ja, vad gjorde han egentligen? Ja, han var mer ja. han var mer en sån här liksom medlöpare som medlöpare var det så att han hade använt jordbruksminister? Ja, no, jag, jag, jag kan inte säga för liksom jag, jag minns inte att ja. det, var det, som, det var som att det var ingen som stod ut. Mer liksom vart jag med bil tyckte jag. Mm. alltså so, yeah. mm. um, so, liksom Michael Palin är alltid Michael Palin. Så jag vet Sen så, det här var ju en ganska minimalistisk film på sätt och vis. Så efter den här filmen så var ju som sagt liksom en, en grupp tjocka gubbar som typ skräkar eller liksom, hotar varandra i smårum. Och jag mm. tror liksom, med lite... Jag skulle säga med lite mer kompetent direktion, eller med kanske mm. en aning bättre handling, så skulle det här kunna vara en jättekul film. För yeah. det finns ju nog minimalistiska filmer som är otroligt intressanta. Jo, alltså jag kommer, jag kommer att tänka på den här filmen Conspiracy från, mm. från 2001. Jag börjar alltid tänka på den här The Man From earth jo det alltså det är ju en annan som som ju faktiskt är minimalistisk i ordets sanna bemärkelse mm. men uh, men värt liksom jag tycker på sätt och vis så uh, nu är jag ju inte så sjekt att trött och sjuk och rätt och sjuk och sjuk och trött att det verkar ju som den här filmen ännu var ganska noga med att många detaljer ska vara korrekta. Mm. Jag tror det, det var liksom på något vis den här, här kärleksbanan mellan liksom korrekthet och satir som är riktigt funkar. Yeah. Men jag tror kanske jag hellre ska ha satt en dokumentär. Um, eller liksom en, en faktiskt historisk återspegling av det, what the fuck happened när Stalin mm. dog? Ja. Yeah. Eller en rän liksom, politisk satir. Liksom där du, folk faller i taor och liksom, lite buskis och så här. Så länge som mm. det funkar. För nu blev det liksom. Det blev. Den här mixen mellan de båda funkar inte för mig alls. Mm. Ja, ja jag måste, den, den föll följer nog lite. Den lite platt. För jag tycker att det, det fanns liksom. Det fanns på ett sätt som. Liksom, mera av just det här, det absurda i den där situationen och det absurda i där liksom, det där samhälle mm. som jag tycker att man ska kunna satt mera, mera fokus på att faktiskt ha, på ett sätt visa de här, visa kanske mera hur det har varit för så att säga de, de, de små personerna ja, men... att jag tänker på det ska det skulle jag visa liksom, en, så att en mera i kontrast att det här så att säga de höga herrarna och damerna som liksom levde en existens med deras intriger ja um, är det du vid även jag... nu? ja jag vet inte längre ja. så, uh... och sen, sen liksom klippt in där att hur, hur ser det här ut för så att säga de på, de på gatan men jag tror liksom för att ta fokus på det här att vi vid liv längre Mm. Jag tycker det, det var ganska roligt. just när han hade förmodat att då liksom första gången då liksom, ja. liksom uppgradade hans status till att han var inte så bra ja, uh, precis. Mm. och jag tänkte att om det här är tonen de spelar på så skulle det här kunna vara väldigt roligt ja. uh, men sen bara dog han liksom, då det, var det någon frågan om det så började de ju liksom ta ut hans hjärna där så att ja. um, jag tror just som du sa liksom i den här inledande konserten där Stalin vill ha en mm. inbandning av konserten och de tvingar uh, de här besökarna plus ett antal typ, bönder från gatan att kom in bara så de ja. får rätt och akustik där igen. Så ja. jag tycker på något vis det här säger allt och det ska kunna vara en Nå också någonting roligt att spela på. Som sagt, just den här hysterin, mm. för, att det var ju, för det var ju liksom det var ju total liksom Stalin-dyrkan. Både ja. före, under och efter hans död. Precis. Ja, och nu, och nu så att säga i, i nutid också. Ja, nog Nej. liksom prisade de ju Stalin så fort det har någonting att göra med något beslut som Tydligen inte ja. dramatiskt nog. Stalin skulle ja. ha visst vad man skulle göra. Ja, jo, jo. Men, men jag tänker på den här, så att säga, den här filmen blev ju, fick ju inte visas i Ryssland, i Ryssland Kazakstan och blir det, jag undrar, så är det Kirgisien man säger eller? Med den där Kirgistan på engelska. Ja, ja, ja Men de ryska områdena, ja. jo. Så, ja, ja man, det, det, var, det var ju intressant för det anses vara bara del av en västherländsk komplott. Mm. Men, det, men det är ju roligt för att liksom, en gubben är ju död sedan jättelänge sedan. <laughs> ja. Så att det är ju, alltså okej, okay, nu, nu förstår jag att liksom, det är lite känsligt med liksom Hitler i Tyskland och så här. Yeah. men men det verkar nog vara okej så länge man gör det sakligt eller liksom så länge det nu inte glorifierar Hitler på något vis. Precis. Um, men jag menar än idag så liksom hyllar man ju Stalin och liksom, än idag så är ju Stalin ett, liksom ett namn i liksom varenda hushållstjänst som sådant. Mm. Så jag vet inte ja. ja, liksom för jag för, förstår inte vem som har blivit oförrättad eller det här skräpet liksom att Mm. jag antar liksom, det samma personer här som blev förbannade när, liksom, det var liksom en svart när i den här nytolkningen för något, för något år sedan ja. Men, ja, precis. men de här personerna ja. så har ju liksom helt uppenbart lite för mycket fritid och lite ja. för lite utbildning så det är ju ja. men, men, jag, men jag tror att det var ju igen kanske mer det att det var där så att säga så här. Man, man anser att den här filmen ger inte liksom en korrekt bild, att den är liksom en need bild, att den, den, ger, den, den är felaktig. Mm. Uh, så, då, så då väljer jag så att se några högt uppsatta. Här och och damer. Att mm. den här filmen ska inte visas här i den naration. Mm. Varför det ju... di, di gör just det som den här filmen liksom porträtterar. När ligger ju i ironin på något vis. Ja, ju, alltså det, det, är som, det är som så det är som så vackert och, det, och men det, det är sant alltså det, där, det finns en sådan liksom riktig dyrk, dyrkan mm. av, av Stalin så man skulle tänka liksom att är det, någon, är det en figur som är hemskt kär för en så borde man ju kunna uppskatta också så att se kritiska verk mm. man skulle tänka så här jag skulle vilja tänka så här men, men, men mm. som man märker som du nämnde den här mannen Mannheim mm. variant så helt klart så, så är det åtminstone när det passar så är man jättekänslig för alla sorters förändringar. Jo jo, men det här ja, har ju ja, liksom man som kritik. Jo men det här tillhör på det viset, den moderna battered Ja, att jag menar okej, okay, nu liksom, finns det saker som är nära mig som jag tycker om när folk har liksom gjort narra och så här. Men å andra mm. sidan, så är ju som så där, men, Ibland har folk gjort väldigt narra av någonting mm. som jag tyckte var det väldigt bra. Och idag är varit mm. den första och säger nå, men, fair enough. Nå är det lite så här. Ja. Uh, men å andra sidan, om det är riktigt dåligt. För många av dem är ju dåliga Liksom att Mm. Uh, jag tror det är där liksom att. För att i och med den här banan nu då i stora delar av liksom, skulle säga här. Ryska territoriet. Så yeah. hade den ju bara fått något med värde. Ja, jo, definitivt. Men just nu så är liksom den dra in strax under 18 miljoner uh, dollar uh, den här ja. filmen. Så att det känns ju som att kanske den nu inte. Den här filmen som de folk har att liksom hålla sig liksom över magen så att de inte ska brista ihjäl till skratt. Eller ja. att, liksom bara med, bara att de bara liksom gör en så här stor fass på det här så har de ju gett mycket mer publicitet. Och liksom Legitimitet av den, filmen. av den här filmen tycker jag. Jo, jo för, för nu så. så säger de i princip att, liksom att, att det, det finns så mycket sanning eller liksom så mycket kanske i kontrast oss sanningen det här då vi, vi kan inte låta någon säga det här. Ja. Yeah. Uh, mm. men att för jag men ärligt talat liksom, det här var en lite shade film med liksom en, en, en, en, en sån här en cast som hade en viss så här star power. Så, ja. jag, jag hittar aldrig bra ord vad gäller liksom så här filmatiska ja. ärmer men, mm. men i alla fall liksom, den väldigt den film som man väldigt snabbt glömmer ja. Ja. Äh, inte är någon jävla före i den här filmen äh, nej det, det är det inte och att jag tror att liksom den här filmen är gjord på ett sånt vis att äh, man lämnas om bara på något vis med de här karaktäriseringarna att jag, som jag, sa, jag är säker på att man spenderar mycket tid på de här uh, historiska detaljerna Vissa saker ska vara väldigt korrekta så här mm. uh, Om det nu då är skulden av den här franska grafiska novellen Eller om det är bara filmmakarna som Eller Armando ja, Arman och Janucci nu då som vill ha vara jätte, jätte, liksom anal vad gäller allt det här mm. uh, men jag tycker liksom det jag har kvar efter jag sett den här för att allting är som så ja, som så konstigt tempo och är ganska rörigt egentligen liksom, de ja. name droppar liksom folk och instanser och kommittär och händelser och skärden och paragrafer och som liksom stuff hela tiden som <coughs> inte egentligen betyder någonting om du inte liksom en historiebaff ja. eller liksom om du säger, jo, jo, det där så var det, det stämmer ju exakt den där lagen fanns så alltså. Sådär. Mm. Um, Precis. Så det jag har kvar när den här filmen är färdig, så är det på något vis bara de här karaktäriseringarna. Mm. Som Precis. Som egentligen med undantag nu, uh, som jag sa, kanske just för då, Simon russell Beale yeah. Var Väldigt förglömliga. Ja. Yeah. Så. Inte vet jag. Att är liksom, jag vet, vad finns det att säga om den här filmen? Liksom, vad har det liksom för. för Okej, okay, om det är en film om Stalin eller Döden av Stalin. Mm. Ja. Uh, vad finns det här att diskutera? Skulle man kunna diskutera just den här stalin -historien? Nej, de tog inte riktigt fokus på den. Um, mm. Skulle man kunna diskutera liksom, det korrupta i liksom, de här? ska se nästan en vals regeringarna eller liksom det här är ju det här är ju liksom kommunism driven till sin spets det är ju egentligen mm. det är ju egentligen diktatur maskerad som kommunism och att man kan ju ja. göra paralleller till liksom Kina och, och liksom Nordkorea och liksom allt vad man vill mm. Nej för att killen var där och vi får ju bara se de här väldigt små människorna försöka nu då sopa upp någonting och vi får aldrig heller riktigt se för yeah. Stalin var så effektiv och vi får aldrig liksom specifikt se mm. vad de här personerna gör vi får intryck av vad de har stor bakt alla de här men förutom nu då uh, liksom berga så ja. Yeah. Ja, jag blev aldrig liksom krav på honom, men vitt och liksom. Vad har liksom Khrushchev för liksom faktisk makt? Vad har liksom yeah. uh, Andreyev för liksom makt? Vad har liksom, jag skulle säga de här Stalinungarna för makt? Vad har liksom Molotov yeah. för liksom makt? Att, det är ju bara en massa titlar. Uh, yeah. men, det, men det känns som att de här bär redan som har alla. liksom Militära ja, alltså, underrättelser och info. Ja, känner någon kärn, ja, alltså, och sen är de kända, så ska... bara har han inte och så blir han bränd. Mm. Ja, alltså det, det var det att, alltså skulle jag säga den enda som jag ser att kanske hade så där mer konkret någonting att lägga emot, mm. så, så var ju nästan den här, alltså Gregory, eller Georgi Tsukov, alltså som spelades av Jason Isaac som de var huvud för så att säga den, den sovjetiska armén. mhm mm att, att han, men han kom ju in ganska liksom sent men han, men han stod ju liksom typ bara där och avvänta och när tiden var ute ja. liksom går han på och sa, nu är militär nu. Ja. ja precis att, att, men, så, men att han var egentligen den enda som hade sådan nånsin att skulle ha något så liksom konkret att, att den där hade ju egentligen bara sitt, sitt, liksom sitt ord mm. på ett sätt det att han svängde ut med sin personlighet. På ja, något ja. sätt. Men ber, ber jag hade som du sa. Där, var det, där, där fanns det just det mera Mera liksom kött på benen. Man fick mm. faktiskt se honom utöva. Den här makten. Jo. jo. Han hade. Och att, och jag förstår på något vis att man. Kanske. Försöka minimära. Vi behöver inte liksom säga. Liksom, varför Steve Bucemi är liksom så mäktig. I den här filmen. Vi behöver inte säga liksom, varför. Mm. Konsidan uh, nu då. Uh, alltså, uh, André. André. Uh, yeah. Liksom, varför hans makt är liksom så befäst? Varför han i sig själv då uh, är någon som man måste ha i beaktande eller liksom inte bara kan ignorera? För det skulle jag ha sagt den här filmen. Men liksom, filmen var ju redan jättelångsam. Mm. Att det, var, det fanns en massa skit där som var helt onödigt. Till exempel det här med. Mm. I princip allt med liksom de här Stalin-barn. De skulle bara kunna vara där. Det behövde jag någonting med dem alls. Det, ja. Ja. Det, det, håller, det håller jag med om. Och sen liksom. Att all det här liksom. Uh, för den här filmen gick ju stora drag ut på. Att liksom Steve Buscemi och hans bänna gick runt och liksom ögonknulla varan. Och att. Um, mm. Det är ju som ibland blandade det som så less is more. Att. Liksom om ni står och myglar. Men hur myglar ni liksom, Vad gör ni? Liksom, ni? Man fick ju sådana väldigt snabbt yeah. intryck av att de är typ alla. Utan bils karaktär är inkompetenta. Ja, de är som bara. Yeah. Typ 20 gamla gubbar som vi antar bestämmer över någon. Men vi vet inte riktigt vem eller hur. Mm. Och i något tjäder så hugger väl någon, någon i ryggen. Kanske. Inte äter vi. Yeah. Lol. Yeah. Uh, och mm. sen är Stalin död. Ja. Yeah. Så. Mm. Så so, ja, in, in ja. är liksom vad jag skattar med mig från den här filmen. Nej, no, så alltså den den den lämnar så den liksom blandade. Blandade liksom intryck. Och mm. Att att och, och liksom inte, inte någon sån här som skulle skulle ha satt sig så där. Vad ska jag säga på första plats så är tydligt att, hej, att det här vad var vad jag på att jag just det här kommer jag ihåg specifikt. Att att ska vi säga det som överraskar mig i den här filmen. Mm. Var, var på ett sätt den där farten i, i det här slutet. Jo, den här sista så att säga, konfrontationen eh, mellan Hrushchev och Beria. Och, och den här snabba, snabba rättegången och avrättningen. Att det, var, det var som en sån där, wow, vad var det där? Mm. Och så var det liksom redan att ah, tack att nu, nu brinner nu brinner jag upp där och, och, och, och ah, okej, nu tog filmen slut och nu får vi veta vad som hände här rent historiskt. Som efter. jag minns så tog det väl riktigt slut alltså liksom, för jag jag minns att man bränt honom och sen var det liksom typ 5-10 minuter av bara massa faff och sen plötsligt kom eftertexterna ja, liksom med dem här, vad som hände då. Med de här dudorna. Så det Alltså det var ju det här... Uh, att när, när Berias kropp... Liksom har brunnit upp. Och mm. det samlar liksom... Aska. Och väl bara sprider ut det. Ja. Så är det att uh, Ruschev Liksom ger... Säger då till att det Svetlana att uh, hon ska fara till Wien. Och, mm. och att liksom... Att hon ska bort från... Mm. Sovjetunionen och att brodern kommer att bli omhändertagen. Ja. Uh, och sen efter det så hoppade det liksom flera år framåt och att vi sitter, sitter och ser på, på en konsert. Ja, ja. Och, och, och, och, och det var liksom det. Ja, ja, no, men, och och så, så, fick, att... så fick man veta att, att, att Brezhnev. Satt liksom snett bakom honom Och liksom så ut så där liksom Som att han ja. när, när som helst skulle anfalla Ja, ja exakt men, uh, men jag tyckte att det var längre Att det var mer utdraget mm. För att det känns man först på den där Bergas uh, död Som ändå kändes ja. som att Eller det var kanske det mest emotionella Kopplingen man fick Som att, ah, amen, ah då är ju mm. den enda som gjort någonting här att, Ja att, Nu förordar alla de här andra Liksom Ja, djävlarna dig, haha. Ha. Sure. Uh, men sen mm -hmm. de, så kändes det ändå som de tog liksom en 5-10 minuter. där de som bara står och vaggar på foten och som Ja. Yeah. Och sen så kom ju då de här eftertexterna, de är liksom vad som händer med de här uh, Jag tror det ska vara det bättre om det som kanske smällt på liksom ganska snabbt efter det här. Men Mm. Men jag vet inte, liksom, för det kändes som att första 15 minuterna vad som okej, okay, så det är det här tempo vi har mm. Och sen så är det någon som sakta när ja. filmen så allting ja. går väldigt långsamt. Mm. Mm. Och sen spirer ja. du upp lite när jag dör. Och ja. sen saknar du det igen. Och sen... Mm. Plötsligt var tänkt att tänka att Ska det börja ha eftertexten? Mm, ja. Ja. Just det. Um, så att, Är det här en svår film att följa? Nej. Är det, det är, det är, liksom, är det någon här som namedroppar liksom, historisk shit som om vi var i en Tarantino-film? Ja. Uh, mm. Men jag vet att alla de här grejerna i sig så har ju på något vis sin prägel av storhet. Men jag tror mm. att den är som sa oskickligt sammansatt och liksom den är som sa valhänt gjort. Att man, som man har bara inte ens kör av tur inom ramverket för den här filmen. Uh, att, mm. i, jag behöver aldrig se den här filmen igen. Inte för att den är en dålig det film finns. utan för att den väldigt. Mm. det finns man lätt glömmer. Den film som inte egentligen ha någonting att lära dig. Det finns som ingen, inga stora frågor att tänka på efter det som bara in genom en öra och ut genom andra. Att... Ja. Ja, ja, jag kan nog hålla, med om, hålla But, med om det. Och med undantagning för liksom, folk nu då äh, i och runt Ryssland så är det, mm. det som ingen som kommer att tala om eller minnas den här filmen efter ett år. Ja. Att... Nej. Ja, jag skulle kunna tänka mig att det här skulle vara en film som typ någon uh, idiotsida som skulle klassa uh, som liksom historiskt viktig eller liksom som någon sorts smart satinu då. Som det är värd att lyfta fram. Men å andra sidan liksom det är ju de här personerna som ger ut priser så fort någon säger Hitler eller lesbisk eller liksom att det bara som, så här buzzwords att det här faktiska innehållet. Eller hur det presenteras är oviktigt. Mm. Uh, och att, mm. Ja. Men det är ju samma sak. Liksom, att nu var det ju Stalin för en gångs skull. Och jag var liksom. Jag, för det första var jag ju som så här. Hyped från den här trailern. För jag trodde att nu skulle vi säga mm. något riktigt smart. Och liksom riktigt ja. roligt. Och liksom på gränsen Precis. till. till Sardoniskt kanske. Mm. Uh, men istället blev det det här. Så det är ungefär en lång lång, lång berättar som en gammal man som är otroligt och, eh, <sighs> ja Jag tror liksom det är så här folkreagerande för att det står Stalin i titeln. Samma sätt som folk folkreagerande står Hitler i titeln. Eller mm. Om det skulle stå Paul Pot i titeln. Eller yeah. Vilken stor som så här politisk lärare som har haft en sån här Oftast en negativ innebörd. På samhället rent av mänskligheten. Men det här var en mm. film. Som jag tror många kan säga. Ah, den är så kritisk. Den är så. Uh, ska vi säga. Degraderande av den här. De här styrande männen i Ryssland. Och så här. Titta på den här. Mm. Patetiska patriarkina. Hur de liksom slåss om brödsburna. Men den var ju mm. egentligen inte så kritisk alls. Den var ju som. Det var ju på något vis så här babies first, att här står de ungefär igen bara och liksom typ flatulenta och det på något vis då, roligt eller liksom kritiskt, men mm. det är ju inte alls det. Ja. De vågar inte ja. egentligen gå in på djup alls. Så det är jag kanske mest mm. besviken på med den här filmen. Ja, ja, ja. Mm. ja det, det, det, det stämmer. Det, det, var, det var nog inte så att säga det, den, den, den var inte så försiktig nog. För jag, jag, tycker liksom, jag, jag vet att en, en del av liksom den, här, då den här kritiken har riktats mot här, att den, den kunde ha varit mer ha haft mer liksom av just det här det här, liksom, det här absurda mm -hmm. och, och, den, och den här kanske tagit en lite mer liksom humoristisk vinkling ja. Ja. Så, så vet jag att en, en del liksom, mm. motkritik där så är ju att okej okay, men alltså så man vill då att man ska liksom sopa undan delar av den här grymheten som finns i den här filmen. Men tycker jag liksom att de här måste vara liksom uteslutande på något sätt. Men nej, igen så ska jag ju fråga om en mer... grymhet. Det liksom ja, var så grymt ja. i den här filmen. liksom Vi fick ju inte så här någonting. Att jag liksom mm. jag, har, jag har läst liksom en, en hel del om Stalin. Jag är fortfarande ja. osäker på att liksom de är Uh, varför var han fortfarande i makten liksom, varför var alla så bördnad för honom att nu, liksom, nu vet efter ja. eftersom jag har läst men att liksom, den här filmen i sig själv som igen borde vara liksom, self-contained mm. så borde förklara vissa saker för mig nu var liksom, ju Stalin ja. inte viktig på det viset i den här filmen att det var ju Stalins död mm. som var av betydelse Precis. Uh, Precis. som sagt liksom jag fick inte veta så mycket om de här gubbarna som satt och höll på och gjorde sin variant av men behaving badly. Att, och plus att det var liksom eftersom de inte fokuserar så mycket på de här enskilda karaktärerna så mycket så fick mm. man bara anta att antingen så hade du läste en massa som sa rysk historia eller kanske snarare liksom andra länders mer objektiva versioner av rysk historia. Eller så um, så är du inte så brydd det, för att, yeah. liksom, som sagt, det var en massa name droppings Men jag inte visste vad det betydde Och som kanske mm. skulle betyda en massa grejer mm. uh, Men eftersom de valde att fokusera Mer specifikt på de här, Så blev det som att Who is are them faggots att det yeah. fann, Plus att det fanns ju liksom vi Alltid så fanns det liksom, Två, tre ansikten som blev det här liksom och tonten, Att de sa till oss problemet. liksom Aj, ja, vem var det där nu igen? Mm. Och sen Precis. en och var, ah, ja, just ja. Så minns man någon serie eller någon film som har varit med i som har varit mycket bättre och så. Mm. Och det it. Ja. Och så sitter man ja. ju som bara dagen Jag förväntar och väntar. Men snart mm. kanske händer det någonting. Och sen är vi egentligen mm. framme då innan någon förråda bär, ja. Mm. Ja. ja. Sen, aha. Det var ju ett jävla sätt att spänna här och nästan en timme och 45 minuter. Mm. Ingen. Mm. Ingen. Ja. Men inte vet jag att liksom, jag vill inte uppräpa mig själv och jag mm. tror nog att jag kommunicerar de minst 50 av små små liksom mm. ja flämtande väsningar och i <laughs> så kanske det är ett bra tecken på att kanske du har sagt ditt nu. Ja precis. Ja. Mm. Ja. Det var det kanske. Kanske man, ska, kanske man ska sätta en knorr på det här då. Mm. The Death of Sami. Vem ska ta över, över efter mig? <laughs> ja, precis. Det här är en, en riktigt dropplig historia i, i fem volymer. Mm. Ah, ja, tycker jag tycker kanske någon passlig person borde spela åtminstone. Mark Ruffalo kanske. Det var bra att han ja, ja, precis. Vad mm. menar Mark, Mark Ruffalos äh, ansikte sedan kopplat till äh, Hugh Jackmans kropp. Det så? Mark Ruffalo har väl en bra kropp? Jag tänkte att man skulle gå liksom extra långt. Jag tror det viktigaste är liksom den historiska korrektheten. Att... Ja, ja, precis. Ja. Att liksom jag tycker, kan ni inte få någonting rätt? Kan ni väl få mina magrutor rätt? <laughs> ja. ja, precis. Exakt. En försök hela ur nog skulle den filmen bli bannad i Ryssland. Definitivt. <laughs> Definitivt. Jo, Definitivt. jo. No, men uh, det är Stalin. 27 uh, mm. vet jag. 77 av 82 kanske. Jaha, det var mycket. Ja, ja jag, tycker, jag gillar det här ut grundspoäng. Ja, men alltså, ja. Det, det, liksom, det, är inte, det är inte en dålig film. Det är inte en bra film. Det är bara en film. Att, jag, ja. jag, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det på något annat vis. Ja. Sä den, mm. om du absolut inte har någonting annat. Och så är om du riktigt gillar nu då Buscemi eller Bil mm. eller Tambor eller ja. någon av de här. Men ja. det finns som, det finns, <laughs> jag, jag skulle kunna ge enkilda mycket små orsaker så här, här filmen yeah. mm. men jag kan inte ge liksom en god fulländad orsak för du ska yeah. i alla fall spendera pengar på såhär Precis. så, no. yeah. så. Ja. så, så slut, slutklämmer är att se den om du vill mm. eller se den inte om du inte vill mm. ja det var ju ypperligt ja det var ju Otroligt wishy-washy sätt att säga det på. Ja. Mm. Oh. Yeah. Ja, men du vet, det är sådana är, wishy-washy. Ja. Oh. But that's a wishy-washy. Vilket <laughs> <laughs> maktvakuum det skulle skapa om det trillar mm. av pinn, Nikolaj. <laughs> ja, men det, är, det är få saker som skulle få svensk Finland, jag tror jag. Som ramla ihop, eller säcka ihop under, under sin egen vikt jo, liksom sorg och högtid måste, måste utfäst och mm. måste makten börja delas upp mellan liksom, ofta mina damer och herrar korrespondenten och mm. underrättelse, personen vars främsta uppgift är att fråga om det var mycket bra fråga eller ej och... <laughs> ja, point ja. taken för att inte tala om den från Fe ska ekipera den vars enda uppgift är att se till att nästa person beter sig och klär sig utsökt. Ja, men som vi vet så jag är den här podcastens uh, Georgi Malenkov. <laughs> ja, jag har alltid sagt att då var det som krusstjöv, bara för radio. <laughs> spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler, warning. spoiler, spoiler warning. Nu no, är det slut.